«Візьми собі вірних людей і йди у стан обложників, спитай, чого жадають, і скажи, що город дасть викуп золотом, багато золота, хай йдуть собі назад». «Скажу», – хитнув головою Буй, і, окинувши оком своїх воїв-осторожників, додав, «Візьму з собою мистевоє. Він довго жив у поляну Києві, знає їхні звичаї і покони. І ще когось». «Бог на поміч», – Патрикій полегшено зітхнув яких тільки волочайників і заброд немає у їхньому священному городі? Нормани, свеї, бодричі, слов'яни. Зараз від них залежатиме доля Константинополіса. Фотій не сів, упав знеможено у крісло. Де ж зараз імператор із військом? Коли він зможе прийти? І чи доможуться посли єпарханники Теорифи хоча б на якийсь мир, хоча б перемир'я? Ганьба, ганьба зсивить його голову завчасно, якщо ці варвари видеруться на стіни столиці. Краще було б послати до них Костянтина-бібліотекаря, ніж тих бойових варварів. З ними, бач, ті руси-поляни не захотіли мати справи. Але Костянтин давно кудись зник, ніхто в домі не відає куди. Певно, заховався у якомусь монастирі, як тоді коли відмовився від шлюбу із чарівною квіткою Константинополіса Єленою Орифою. Ледве живого знайшли його в монастирі Господа Вседержителя. Щоправда, оклигав, став працювати у схолі, дістав чин філософа. Тепер же зник і знову. «Може, у студицькій обителі?» – там, казали, велика бібліотека в підземеллях. «Але то гадюче гніздо, там не потерплять дугу Фотініанена». Мабуть, пішов до брата свого старшого, який у монастирі на Олімпі недавно постригся в ученці. Може, туди послати гінців? Щосили закалатав у дзвоник. Збоку, нібито з-під землі, постав служник. Схилився у Шанобі перед патріархом. Чадо, зберись хутко в дорогу, на Олімп. Розшукай Костянтина-філософа і його брата, Мефодія. Служник нижче схилив голову в поклоні. В цю мить у соборі захучали чиїсь тверді поспішливі кроки. Вони наближались до Амбона. Фодій підхопився на ноги, не розумів чому, але вибіг за царські ворота. Перед ним, як у касті, стояло двоє чорнористів – Костянтин Філософ і його старший брат Федір, що після постригу носив ім'я Мефодій. Ні витязь буй, ні бодрич мистивой не могли умовити русів полян пропустити їх до князя. Воєвода Ольма, воєвода Бусло, воєвода Братило Лише піднімали свої бунчуки І на цей поклик їхні нещисленні вої Виставляли вперед свої черлені щити І йшли на неприступні стіни Цареграда Добиралися до стін, піднімалися на вірівках вгору І з й сулицями чи мечами двосічними Діставали оборонців Града На них тоді летіло каміння, лилась кипляча смола Сипались стріли, метався вогонь у горщиках і глеках. Поляни-руси відкочувались назад, ставали до воріт і гатили в них колодами. Скоро почали розбирати стіну навколо Валхарна. Коли вже ніби угомонились, у місті зникла прісна вода. Багатотисячний град почав знемагати від спраги, від безхліб'я, від безнадії. Буй і мистивой передали царіградцям – Воєводи русів домагаються, щоб з ними говорив імператор, а не ми. Але ж ще немає імператора, розпачливо кричав Фотій і стукав жезлом, мармурову підлогу святої Софії. Він тепер і не виходив звідси. Патрикій Никита Орифа спокійно доповідав патріархові. Вони пограбували все побережжя. Скоро піднімуть на свої мечі і Константинополіс. Вони скоро розберуть стіну навколо Влахерна. А вколо Влахерна стрепенувся Фотій. Там же найбільша святиня православної християнської церкви, риза Святої Богородиці, і рака, і срібла і золота. Вони їх скоро заберуть, з епічним спокоєм віщував Орифа. Очі його злипались від безсонних ночей, і від жахливої черневої спеки і задухи, що гнітила Константинополі з того літа 860-го від народження Христа. А де Костянтин-філософі з братом? Пішли до русів? Пішли. Учора повинні були повернутися. Ні вчора, ні сьогодні їх не було. Не було їх і на другий, та, та на третій день. На четвертий прибіг гонець. Вождь русів полян жадає розмовляти лише з імператором. І тоді патріарх Фотії зібрав усіх єпископів і священників цареградських храмів. Вирішили вночі рятувати дорогі скарби Влахернської церкви, де відбувалися найурочистіші церковні відправи і моління імператорів та патріархів, як у найсвятіші, так і в найтрагічніші для імперії дні. У Влахернському храмі молитва розпочалась увечері. Під пісне співи хорів зацюкали удари сокир об бараку. в ній лежала не одне століття багрецева риза Богоматері. Ось її витягли, розгорнули, показали присутнім. Молільники впали ниць і вознесли руки вгору. «Матір Божа, захисти нас! Пошли нашій землі мир!» Патріарх Фотій обережно взяв у руки розпростерту ризу, виніс її з храму і попрямував до берега моря. Натовп молільників ринув за ним. Ось Фотій вмочив край ризи у воду. Молитва про спасіння летіла до небес. Молитва про мир, не про відомщення. Мстити не було кому і не було чим. Імператора не було. Та коли б він і повернувся зі свого походу, то увійти в столицю не зміг би. Вона була в щільному кільці облоги. Скарби влахернського храму вручисто понесли до центру Константинополя, до Святої Софії. Останні кроки процесії затихли, коли над морем зайнявся новий світанок. Настав... Сьомий день облоги. Патріарх Фотій зняв з голови важкий вінець, обережно поклав на столик, за царськими вратами поставив свій жезл. Важко бухало в скронях, хотів напитися води, але її тепер у місті не було. Тіло налилось млістю. Мабуть, Бог послав для нього саме для нього це неймовірне випробування, як послав його Аврааму, сказавши: візьми сина твого єдиного, якого ти любиш і принеси його в жертву. Він же, Фотій, чув себе зараз так, ніби лежав розпластавшись на купі дров, які осьось -ось спалахнуть всепожираючим вогнем. Ні, на купі списів слов'янських, які розітнули його тіло, його мозок, його владу, його державу. У храмі тиша. Сановиті молільники і простолюди недавно покинули його одного у цьому храмі. Чи може він сам заховався від них за золотими воротами Амвона? Все одно. Треба вже дочекатись ранку. Брати Солунці, Костянтин і Мефодій мають хоч сьогодні принести якусь звістку. Фотієва голова вбожніла, Він схилився на долоні, але сон не брав його. Терзали роздуми. Як трапилось, що якийсь далекий невідомий народ, хоча й чисельний, заніс над їхніми головами свій меч? Це Божий меч, Божа кара їм усім за гріхи непростимі, за неувагу і зневагу до народів великих і малих, відомих і маловідомих. Слов'яни – найбільший народ, який давно вже не дає супокою імперії. Балканські слов'яни, що тепер стали називатися болгарами, уже кілька століть хитають трон константинопольських кесарів. Їхні сородичі – дніпровські слов'яни – Постійно чинять набіги на городи Понського побережжя, на Джурданське море, Азов, по Дунаві. Ось уже стільки літ, як слов'яни бралин із північного Новгорода відбив у них колишній рад Сухдею і урядує там свавільно. Щоправда, зараз його хочуть відвоювати хозари. Дружини русів полян ходили і до Корсуня, до Амстриди. Імперія давно мусила повернути до них свої очі спрямувати на них інші народи, перетворити своїм золотом сусідів слов'янських у добрих ворогів слов'ян. Поблизу русів дніпровських володіння Хозарії, давньої і вірної спільниці ромеїв. Внутрішні чвари і війни на час відвернули увагу кесарів від неї, та й там було неспокійно. Суупрять колишніх двох владичиць держав розірвалося і нещулися, як у Хозарії серед знаті закорінилось іудейство, а могло ж бути і християнство. Візантійські місіонери там зробили вже чимало, зібрали багато своїх віруючих, добре потіснили Магометан, та ба, іудейство встигло витіснити і тих, і других. Приходили ж посли від саркельського володаря Бека Барджиля, просили захистити християн і треба було негайно їх захистити. Кагана і царя Бека потрібно будь-що привернути до дружби з Ромейською імперією. Тоді їхніми мечами можна найліпше тримати войовничих русів полян на прив'язі біля їхніх оселищ. А ще потрібно вгамувати цих варварів новою вірою. Це буде міцний ланцюг, і треба все це робити негайно ж. Ніби якась стінь війнула по підстінами іконостаса, Фотій розплющив очі. Тріпотіли пломінці свіч. Може, то Дух Божий витав у храмі і добирався до нього? Отче. зашепотів хтось поруч. «Це я! Не лякайся!» На Фотія пронизливо дивилися великі страдницькі очі апостола Павла. Його довга сіра туніка торкала щиколоток. Права рука раптом піднялась над ним і завмерла. «Ісусе Христе!» – сахнувся патріарх. «Це я, Михаїл!» Постать апостола Павла ворухнулася, відділилась від коностаса, стукнула дерев'яними сандаліями об мармурове підмостя, гаряче дихнула його обличчя. Перед хотієм стояв молодий муж. Полотняна сіра туніка його була притиснута до чересел тонким ремінцем. Великі грубі чоботиська випускали з широких халяв сірі полотняні ногавки. Хвилясте темне волосся підстрижене до вух, як у простого ремісника – але очі, обличчя. Це був такий імператор Михаїл. З його одягу скапували додолу брудні краплини багнюки. Він втомлено прошепотів, ледве пробралися у град. А як же вдалося? Порослу струмка Авхос, там, де є у стіні отвір для води. От через той отвір ми удвох з Василієм Македонянином. А тут що? Михаїл був молодий, дебелий плечах з відважним, як у серцем, з довірливою, як у безкрилого пташеняти, душею. Позад нього чипів тінню імператорський конюшний Василій Македонянин. Муж дивної чоловічої краси, тіла і обличчя, могутньої сили в широких плечах, і, як виявилося трохи згодом, неабиякого практичного розуму. Цей простолюдин з-під Андріанополя, який виріс у рабстві у Болгар, Поки що тільки догідливо хилив голову перед своїм царственним другом і господином, до всіх придивлявся мовчки, щоби потім єдиним жестом руки зняти з голови довірливого і добросердного Михаїла імператорський вінець. «Біда, Михаїле! Знаю! А де військо? Воно повертає сюди, через тиждень буде тут. Вистоїмо!» Михаїл переминався з ноги на ногу. Тільки тоді Фотій побачив, що імператор топчеться в калюжі. Без помочі Божої не вистоїмо.